Julian, Dick, Ann und George and Tim wie ja yeah. rocken Abend heuer Und wir durchforschen alte Gemäuer Burg und Höhle und manchen unterirdischen Gang Wieder einmal waren die Ferien angebrochen. Und die fünf Freunde hatten sich ein entspanntes Programm ausgedacht. Ein bisschen baden, ein bisschen Fahrrad fahren und auf der Felseninsel mal wieder Ordnung schaffen. Nur keine Aufregung diesmal. An diesem Morgen wollten sie auf dem Ponyhof der Familie Holmes vorbeischauen. Gerade rollten sie auf ihren Fahrrädern einen kleinen Hügel hinunter, auf ein kleines Wäldchen zu, als George plötzlich in Schwierigkeiten geriet. Hey George, was hast du denn so eilig? Meine Bremse! Sie hat ausgelassen. Ich kann oh, nicht mehr nein. bremsen! Vorsicht, George, da vorne ist eine Kurve! Ja, los, Julian, gib Gas, wir müssen ihr helfen! Ja, warte! Helf mir los. los! Ich kann nicht mehr! Ah! Könnt ihr sie noch sehen? Nein, sie muss gestürzt sein! <lacht> Julian, habt ihr sie? Ja, ah, ja. Keine Angst, Ann. Hier ist nichts passiert. Oh. Nichts passiert? Und was ist das hier? Ein aufgeschlagenes Knie, oder? Stimmt. Aber das Fahrrad ist noch heil. Warte. Hier, George. Ich habe Pflaster dabei. Lass mich mal sehen. Geh mir aus dem Weg, Timmy. Sonst kann ich sie nicht verarzten. Tut's weh? Nur wenn ich lache. So, fertig. Danke. Dann bleib am besten noch ein bisschen sitzen und ruh dich aus, George. Wir haben es ja nicht eilig. Gute Idee. Ja. Ich habe einen ganz schönen Schreck bekommen. Ja, wir mhm. auch, kann ich mir vorstellen. Als dein Drahtesel plötzlich durchgegangen ist, hätte ja sonst was passieren können. Aber Na, echt. ist ja noch mal gut gegangen. Hey, Leute, guck mal. Dieser Stein hier, auf oh. dem sich George das Knie aufgeschlagen hat. Der sieht ja komisch aus. Aha. Äh, was meinst du mit komisch, Dick? Ja. Seht ihr das, das nicht? nicht? Da ist doch ein ganz seltsames Muster drauf. Oh, du hast recht. Und ja, ja. Das sieht aus wie ein Klauenabdruck. Ja, genau. Aber das Ding ist riesig. Stimmt. Wie von einem Vogel Strauß oder so. Ein Strauß in England? Das glaube ich nicht. Und wie kommt der Klauenabdruck hierher? Der Abdruck muss uralt sein, wenn er versteinert ist. Schade, dass wir niemanden kennen, der sich mit sowas auskennt. Ähm, dann müssen wir wohl das Lexikon wälzen. Also meinetwegen können wir weiterfahren. Ja. Bist du sicher, dass es geht mit deinem Knie? Klar, ein Indianer kennt keinen Schmerz. <lacht> ich muss nur wegen der Bremse aufpassen und langsamer fahren. Schön, dann lasst uns losfahren. Zurück zu den Fahrrädern, Freunde. Mhm. Ja, Komm, Tilly. Die Kinder waren erst ein paar hundert Meter gefahren, als sie Timmy in einiger Entfernung bellen hörten. Neugierig folgten sie ihm in die Richtung der Ebene, die sich von Kiran aus ins Landesinnere erstreckte. Als sie Timmy sahen, sprang er um eine junge Frau herum, die mit einigen Werkzeugen auf dem staubigen Boden hantierte. Halt, bitte nicht weiter! <lacht> hey, Jimmy, hast du eine neue Freundin gefunden? Gehört der kleine Frechdachs zu euch? Ja. <lacht> ja, das ist mein Hund Timmy. Ich bin George und das hier sind meine Freunde Julian, Dick und Anne. Hallo. Hallo. Freut mich, <lacht> euch kennenzulernen. Ich bin Dr. Amanda Donovan. Ihr könnt mich Amanda nennen. Was machen Sie hier, Amanda? Meine Kollegen und ich sind Paläontologen. Hä? Was sind pa Paläontologen? Paläontologen. Paläontologen, George. Das sind Leute, die sich mit versteinerten Tieren und Pflanzen beschäftigen. Ach so. Ganz genau. Wir versuchen etwas über die Erdgeschichte zu erfahren, indem wir versteinerte Formen untersuchen. Aha, Sie so. meinen so Leute, die Knochen von Dinosauriern finden und so weiter? Genau. Der Kandidat hat 100 Punkte. <lacht> Was tun Sie denn hier in Kirin? Gibt es hier denn etwas Interessantes zu sehen? Na, seht euch mal an, was hier im Straßenstaub von Kirin vor euch liegt. Aha. Aber oh. vorsichtig, ja. nicht drauftreten, treten, ne? Ja. Ja. Also das Ding da, das sieht genauso aus wie der Abzug auf dem Stein, den wir gesehen haben. Ja, das stimmt. Ihr habt noch so eine Spur gesehen? Ja, da hinten in dem Wäldchen auf einem riesigen Stein. Da ist der Bursche also entlanggelaufen. Was für ein Bursche? Wie? Ja. Ein Megalosaurus, würde ich sagen. Ich werde verrückt. Ist das etwa eine Dinosaurierspur? Ach Quatsch, ich, Dinosaurier, dass ich nicht lache. Naja, es war nicht gerade letzten Donnerstag. Aber auch in England hat es mal Dinosaurier Aber. gegeben, weißt du? Echt wahr? Mhm. Und das hier ist, das ist eine echte versteinerte Dinosaurierspur. Ja, und die, die wir vorhin gefunden haben, auch? Ich denke schon. Von einem Megalosaurus, wie schon gesagt. Das waren Fleischfresser, Aha. die bis in die frühe Kreidezeit hier lebten. Also vor ungefähr 80 Millionen Jahren. Und dieser Abdruck ist riesig. So groß wie eine Elefantenspur. Die habe ich mal im Zoo gesehen. Oh, ähm, aber es sieht eher aus wie ein Abdruck eines Vogels. Ja, so ein Megalosaurus war noch ein bisschen größer als ein Elefant. Von Kopf bis Fuß konnte der neun Meter lang werden. Oh, ein Elefant bringt es auf ungefähr sieben Meter. Das weiß ich aus meinem großen Tierlexikon. Ja, stimmt. Aber die Saurier hatten Klauen an den Füßen. Deshalb sieht der Abdruck wie der eines Vogels aus Ist ja irre Und Sie und Ihre Kollegen untersuchen also diese Spur Tja, das tun wir Solange wir es noch dürfen Ähm, wie meinen Sie das? Auf diesem Gelände soll bald ein Flugplatz gebaut werden. Was? Wir haben davon gehört. Ist eine große Sache für Karen. Weil dann mehr Touristen kommen, glaubt der Bürgermeister. Und dann haben mehr Leute Arbeit. Ja. Tja, der Bürgermeister will uns nicht die Erlaubnis geben, genauere Untersuchungen durchzuführen. Ja, ja, aber wieso nicht? Na, weil die Untersuchungen Zeit brauchen. Und der Bürgermeister will den Bau des Flugplatzes nicht verschieben. Und wenn die Bulldozer ah. erstmal anrücken, ja, dann wird die Spul wohl zerstört, oder? Ja, genau. Ja. Es ist wirklich ein Jammer. Meine Kollegen, Jim, Fred und Ginger sind gerade beim Bürgermeister, um ihn umzustimmen. Aber viel Hoffnung habe ich nicht. Ach, hier kommt ja Jim. Hallo, wie sieht's aus? Hallo, Amanda. Du hast Besuch? Ja, ein paar Jungpaläontologen. Sie haben die Spur unseres Megalosaurus im Wäldchen gefunden. Ehrlich? Mhm. Ist ja prima. Vielleicht könnten wir wenigstens die Spur dort weiter untersuchen. Sie haben wohl die Erlaubnis des Bürgermeisters nicht bekommen? Nein, haben wir nicht. Freddy und Ginger machen noch ein paar Besorgungen im Dorf. Ach, wozu noch? Wir können einpacken. Naja, ein paar Tage haben wir ja noch, bis die Arbeiten anfangen. Gibt es irgendwas, was wir für sie tun können? Nur wenn ihr den Bürgermeister umstimmen hm. könnt. Hm, das wird wohl nicht klappen. Dürfen wir trotzdem noch mal herkommen und Ihnen bei der Arbeit zusehen? Ja, das nicht Und können Sie uns nicht etwas über Dinosaurier erzählen? Ja. Vielleicht können wir helfen, damit Sie mit der Arbeit schneller vorankommen. Ja, das ist wirklich nett von euch, aber ihr würdet uns vermutlich eher aufhalten. Ja. aber wenn ihr uns abends mal treffen wollt, dann erzähle ich euch gern noch mehr über unsere Arbeit hier. Ja. Ja, großartig. Ich bin dabei. Ja, Toll. Vielen Dank. Ich auch. Bis bald. Ja, tschüss. Die Freunde waren begeistert von der Aussicht, etwas mehr über Dinosaurier zu erfahren. Besonders Dick, der sich in letzter Zeit sehr für dieses Thema interessierte, war fasziniert. Aber erst einmal wollten sie sich endlich darum kümmern, auf der Felseninsel Ordnung zu schaffen. Schon am nächsten Tag fuhren sie an den Strand und machten das kleine Ruderboot fertig, das sie immer benutzten, um zur Felseninsel hinüber zu rudern. Das Boot lag in einem kleinen Schuppen in der Nähe einer großen Höhle, die zwei Öffnungen hatte. Eine zum Strand hin, die andere zum Meer. Timmy tobte ausgelassen am Strand herum. Doch plötzlich fing er an, aufgeregt zu bellen. Jimmy? Jimmy, was ist denn? Seht mal, er ist fast in der großen Höhle, die am anderen Ende ins Meer führt. Ja, und er springt da um irgendetwas herum. Was kann das wohl sein? Lasst uns nachsehen. Ja. Aber vorsichtig, vielleicht ist es ja eine eklige tote Möwe oder so. Ach, gut. Ja, was ist denn, George? Ich werd verrückt. Seht ihr die Spur da im Sand, um die Timmy herumspringt? Aber die sieht ja aus wie... Wie die wie Spur von diesem Mega... Mega... Diesem Dinosaurier. Ja, die. Ja, genau. Wie ein riesiger Klaunerpuck. Aber das da ist nicht versteinert. Die Spur ist frisch. Was meinst du mit frisch? Du meinst doch nicht... Frisch? Du meinst doch nicht, dass hier irgendwo ein Dinosaurier herumstapft? Wo sollte wohl sonst eine frische Dinosaurierspur herkommen? Also jetzt hört mal zu! Dinosaurier sind seit Millionen von Jahren ausgestorben. Ja, aber ihre Nachkommen gibt's immer noch. Na. Krokodile zum Beispiel und Varane. Und manche Leute sagen sogar, dass das Ungeheuer von Loch Ness ein übrig gebliebener Dinosaurier ist. Ich will hier weg. Ich will nicht von einem Dinosaurier aufgefressen werden. Ich will sofort nach Hause. Anne, warte hey. doch. Anne. dafür muss es eine ganz vernünftige Erklärung geben. Also ich finde, wir sollten die auch verschwinden, Dick. Aber George, das ist doch eine einmalige Gelegenheit. <lacht> ist mir oder? egal, Dick. Ich gehe auch nach Hause. Komm, Timmy. Mensch, da stoßen wir auf eine Sensation und dann kriegt ihr kalte Füße. Bleib wenigstens du hier, Timmy. Sei kein feiger Hund. Lieber ein feiger Hund als ein toter Löwe. Den fünf Freunden war erst wieder wohler, als sie sicher im Dorf angelangt waren. Sie waren ins Café gegangen, um einen Tee zu trinken und erzählten dort gerade dem Wirt die Geschichte, als Amanda hereinkam. Eine frische Dinosaurierspur am Strand? Das glaubt ihr doch wohl selbst nicht. Aber genau so war's. Wir haben doch neulich gerade diese Paläontologin getroffen. Mhm, ja. <lacht> Paläontologin, Hä? George. Du hast es immer noch nicht gelernt. Hallo, Amanda. Genau die Frau, die wir brauchen. <lacht> In Karen lebt noch ein Dinosaurier. Wie bitte? Wir haben eine Dinosaurierspur am Strand gefunden. Mhm. Genau so eine, wie Sie untersucht haben. Die versteinerte Spur von unserem Megalosaurus? Ja, das die. war keine versteinerte Spur. Diese war frisch. Also, man hat mir ja schon manchen Bären aufgebunden, aber mir einen Dinosaurier aufzubinden, ist bisher noch keinem gelungen. <lacht> Was sagen Sie denn, Dr. Donovan? Es kann doch wohl nicht wirklich so ein Vieh in der Umgebung von Kirin geben, oder? Selbstverständlich nicht. Da könnte ich ja gleich das Ungeheuer von Loch Ness für einen Saurier halten. Aber das glauben doch einige Leute nicht, wahr? Sogar Wissenschaftler. Nun ja, das schon, aber... Äh. Hey Leute, wir haben hier ein Ungeheuer am Strand von Kirillen. Ja, bestimmt. Ja, kann sein. Ein Ungeheuer. Das Den Tourismus. Ja, genau. ja, wahrscheinlich. Seht ihr wohl, keiner glaubt, dass dort ein Dinosaurier lebt. Ach, ja. und wer konnte vorhin nicht schnell genug die Beine in die Hand nehmen? Ja, okay. <lacht> Sie müssen sich die Spur unbedingt mal ansehen, Amanda. Sie liegt vor der Höhle, die zur Meer hinausführt. Ja. ja ähm, wir können Ihnen die Stelle zeigen. Das könnt ihr euch gleich schenken. Die Flut hat eingesetzt. Die Höhle dürfte inzwischen überflutet sein und die Spur überspült. <lacht> und euer Saurier vermutlich ertrunken. Verflext an die Flut hatten wir gar nicht gedacht. Tja. Mhm. Es wird wohl nichts mit der Saurierjagd Jedenfalls nicht für heute Aber ich erzähle euch gerne ein wenig über die Saurier, die hier ja, wirklich gelebt haben Ja, in Ordnung Schießen die los Am nächsten Tag sah die Welt schon wieder anders aus Nachdem die Kinder darüber geschlafen hatten, erschien ihnen die Spur des Dinosauriers so unwirklich wie ein Albtraum. Als sie am Vormittag wieder am Strand waren, um zur Felseninsel hinüber zu rudern, war weit und breit keine Dinosaurierspur zu entdecken. So kehrten sie zu ihrem ursprünglichen Plan zurück, auf der Felseninsel Ordnung zu schaffen. schön anstrengend. Diese Büsche herauszureißen. Ja, oh, stimmt. Aber wenn wir es jetzt nicht machen, überwuchern die Dinger bald die ganze Insel. Ich brauche eine Pause. Wo ist die Wasserflasche? Hier, Dick. Danke. Hey, Leute, seht mal. Da kommt ein kleines Boot, die Küste hinunter gezuckert ja. und fährt auf die Höhle am Strand zu. Was denn? Auf die Schmugglerhöhle? Nein, auf die andere, die... Nicht naja, es. ihr wisst schon, die, die Dinosaurierhöhle. Was mag da wohl jemand wollen? Vielleicht ziehen sich ja Amanda und ihre Leute dort doch mal um. Das bezweifle ich. Amanda hat uns von der Geschichte doch kein Stück abgekauft. Und was wollen die Leute dann in der Höhle? Jetzt ist Ebbe. Die wollen sich dort doch bestimmt umsehen. Konnte einer von euch erkennen, äh, wer die Leute im Boot waren? Zwei Leute, ein Mann und eine Frau, oh, aber es waren nicht Amanda und Jim. Das konntest du von hier aus erkennen? Naja, die Sonne scheint ziemlich hell und der Mann in dem Boot hatte feuerrote Haare. Aha. Das konnte ich sehen. Jim ist dunkelhaarig. Nicht schlecht, Ann. Und die Frau? Die Frau in dem Boot hatte lange dunkle Haare und Amanda trägt einen blonden Bubi-Kopf. Da! Das Boot kommt wieder aus der Höhle. Oh ja. Und es ist deutlich leichter. Stimmt. Man sieht, dass es höher im Wasser liegt. Du hast richtig. Das heißt also, die haben da drüben irgendwas abgeladen. Ah, ich wüsste echt zu gern, <lacht> wer diese Leute sind und was sie in der Höhle abgeladen haben. Ich wette, sie gehören zu Amandas Team und wollen beobachten, ob sie in dieser Höhle wirklich was tut. Ja. Du meinst, die glauben doch daran, dass da ein Dinosaurier lebt? Naja, vielleicht wollten sie auch nur auf Nummer sicher gehen ja. und haben eine Ausrüstung in die Höhle gebracht. Genau. Was immer es war, wird es nicht von der Flut weggespült werden, wenn sie in ein paar Stunden einsetzt? Stimmt ja. ja. Der Wirt im Café hat gesagt, dass die Höhle bei Flut überspült wird. Mhm. Naja, so ganz stimmt das nicht. Nicht? Soweit ich mich erinnern kann, Gibt es da eine höher gelegene Stelle, so eine Art Plateau? Oh, okay. Das bleibt auch bei Flutrock. Ja, aber wir sollten uns in der Höhle unbedingt mal umsehen. Aber erstmal machen wir hier weiter. Los, lasst uns wieder in die Arbeit gehen. Ei, ei, Captain. Du hast gut gehen, Timmy. Du musst ja nicht buddeln. <lacht> Als die fünf Freunde mit der Arbeit auf der Felseninsel fertig waren, hatten sie solchen Hunger, dass sie zunächst nach Hause fuhren. Sie plauderten eine Weile mit Tante Fanny und Onkel Quentin. Aber von ihren Beobachtungen an der Höhle am Strand erzählten die Kinder nichts. Unter sich hatten sie beschlossen, der Höhle bei der nächsten Ebbe einen Besuch abzustatten. Die würde abends um halb elf bei Einbruch der Dunkelheit einsetzen. Um Viertel nach zehn schlichen sich die Freunde heimlich aus dem Haus. Denn Tante Fanny hätte sie um diese Zeit nicht mehr gehen lassen. In Windeseile radelten sie an den Strand. Ich weiß nicht, ob das hier so eine gute Idee ist. Ach Mensch, Anne, wenn in dieser Hülle wirklich irgendein vorsinnflutliches Vieh lebt, dann wäre doch eine Wahnsinnssensation. ja, naja. würde so berühmt werden... Wie Loch Ness. Ja. <lacht> Nur, dass wir nichts davon haben, wenn das Vieh uns erstmal mal gefressen hat. Äh, ja. Ähm, sei doch nicht immer so ein Hasenfuß. Ist ja auch gar nicht gesagt, dass... Da, Leute! Da, da hinten in der Höhle. Da flackert doch was. Du hast recht, Dick. Lass uns mal näher heranschleichen. Ja. Warum bist du so unruhig? Was wollt ihr da am Eingang? Das ist doch viel zu nahe. Wir haben doch vor der Höhle keine Spuren gesehen. Aber wird schon nichts passieren. Ich gucke jetzt mal um die Ecke. Ja? Sei vorsichtig und streck den Kopf nicht so weit vor. Was siehst du, Dick? Da scheint ein Feuer zu brennen oder so. Ja. Jedenfalls gibt es da drin irgendein Licht. Jetzt lass mich mal gucken. Siehst du diesen riesigen Schatten? Ein Dinosaurier. Bitte? Was? Was? Das gibt es doch nicht. Der Dinosaurier kommt näher weg hier, Leute. Ah! Schnell, zu den Fahrrädern. Ja. Und beeilt euch doch. Komm, Dick. Ah. Völlig verschreckt flüchteten die Freunde Richtung Felsenhaus. Doch als sie dort ankamen, hatten sich ihre Nerven genügend beruhigt, um wieder klarer zu denken. Gott sei Dank, wir sind zu Hause. Nichts wie ab ins Bett und die Decke über den Kopf. Du, wisst ihr was? Mit dieser Hülle stimmt was nicht. Ja, und ich weiß auch, was damit nicht stimmt. Sie wird von irgendeinem unheimlichen Vieh bewohnt. Aber ich glaube, George hat recht. Da stimmt was nicht. Oder glaubt ihr etwa wirklich, dass dort ein Dinosaurier lebt? na klar. Das wird die Sensation. Morgen gehe ich als erstes zu Mr. McKenzie, dem die Zeitung gehört. Mhm. Dem erzähle ich die ganze Geschichte. Und dann werden wir berühmt. Ja, Oder wir machen uns unsterblich Ach, lächerlich. Quatsch. Wenn ich nur wüsste, was mich an dieser Höhle stört. Also, ich weiß, was mich an dieser Höhle stört und ich gehe jetzt ins Bett. Aber sei leise, damit meine Eltern nicht wach werden. Alles klar. Aber willst du es ihnen nicht erzählen? Ich bin doch nicht verrückt. Wenn wir Tante Fanny jetzt wecken und ihr beichten, dass wir mitten in der Nacht am Strand waren, um Dinosaurier zu jagen, dann zieht sie uns allen nacheinander die Ohren lang. Ja, stimmt. Mhm. Und Vater hilft ihr dabei. Ich könnte es ihnen nicht mal übel nehmen, wenn sie uns Feuer unterm Hintern machen. Gute Nacht! Gute Nacht, oh, Elf! Guten Schlaf schön! Feuer unterm Hintern! Das war es! Was in der Höhle nicht stimmte! Wie bitte? Was meinst du damit? Feuer! Wir haben doch diesen Schatten des Dinosauriers am Feuerschein gesehen! Ah. Sah jedenfalls aus wie ein Feuer! Ja, da und? Denk doch mal nach! Wie soll wohl ein Dinosaurier ein Feuer entzünden? Mensch, George! Du hast recht! Das kann nicht sein. Ach, vielleicht war es hier irgendeine andere Lichtquelle. Der Mond, der vom Meer reflektiert wurde oder so. Den Mond kann man heute Nacht gar nicht sehen. Ja, vielleicht sollten wir morgen mal Amanda und ihre Leute fragen, was sie davon halten. Also ich gehe morgen zur Zeitung. Ja. Wenn es dir nichts ausmacht, dich lächerlich zu machen, dann mach's ruhig. Jawohl, das mache ich auch. Gute Nacht. Sieht so aus, als würden die fünf Freunde morgen getrennt ermitteln. Warum auch nicht? Was kann schon passieren? Entweder Mr. McKenzie lacht dick aus, oder er schickt jemanden, um sich die Höhle mal anzusehen. Eben, und das kann ja nicht schaden. Irgendwas ist jedenfalls faul mit der Höhle. Puh. Bestimmt gibt es eine ganz vernünftige Erklärung. Ich gehe jetzt auch schlafen. Nacht. Und Am nächsten Tag fuhr Dick entschlossen zur kleinen Zeitung von Karen, um Mr. Mackenzie die Geschichte zu erzählen. Julian war vorsichtshalber mit ihm gefahren, damit Dick in seiner Dinosaurierbegeisterung nicht zu sehr übertrieb. George dagegen konnte Anne davon überzeugen, mit ihr zum Lager der Paläontologen zu fahren, um sie nach ihrer Meinung zu den seltsamen Vorkommnissen in der Höhle zu fragen. Hallo, Amanda. Scheint keiner da zu sein. Da hinten steht ein Laster. Da bewegt sich was. Kommen. Ja. schon irgendwie leid sie so zu benutzen. Es tut ihnen noch nicht. Aber ich wette, die ganze Sache hat ihnen einen höllischen Schrecken eingejagt. Wir sind doch immerhin noch Kinder. Für die Wissenschaft muss man Opfer bringen und so einen kleinen Schrecken stecken Kinder weg wie nichts. Wovon reden die da bloß? Ob die uns meinen? Keine Ahnung. Aber irgendwie klingt das mysteriös. Das Sind Freddy und Ginger unterwegs, um den Kram wegzuräumen? Für den Fall, dass unser Plan aufgeht, meine ich. Ja, sicher. Sie sind gerade losgefahren. Hallo, Amanda. Hallo, Jim. Oh. oh, wo kommt ihr denn so plötzlich her? Und warum seid ihr so erschrocken? Oh, weil... Weil ich mich immer erschrecke, wenn sich Leute lautlos an mich heranschleichen. Wir haben den Dinosaurier gefunden. Ja, genau. Wie bitte? Ja, wir haben ihn doch vorgestern von der Spur erzählt, die wir bei der Höhle am Strand gefunden haben. Diese angeblich frische Spur? Ja, ja, und gestern Nacht haben wir diesen Magalo, Magelo, den Dino mit eigenen Augen gesehen. Das gibt's doch nicht. Doch, ganz bestimmt. Und wir haben auch ein ganz fürchterliches Brüllen gehört. Der Dino lebt in der Höhle. Wir wollten Sie bitten, sich die Höhle noch mal genauer anzusehen, bevor womöglich die Presse kommt. Ja. Die Presse? Was hat die damit zu tun? Ähm, Dick wollte die Geschichte unbedingt der Zeitung erzählen. Er war nicht davon abzubringen. Tatsächlich? Naja, es ist wahrscheinlich ein gefundenes Fressen für die saure Gurkenzeit. Was haben denn Dinosaurier mit sauren Gurken zu tun? <lacht> Gar nichts, Ann. Saure Gurkenzeit nennen die Zeitungsleute den Sommer, wenn nichts passiert, was zu berichten wäre. Ach so. Naja, jedenfalls wollte Dick der Zeitung Bescheid geben. Und wir fanden, wir sollten erst sie nach ihrer Meinung fragen. Mhm. Könnt ihr uns die Höhle zeigen? Wir können uns ja mal umsehen. Klar, können wir. Am besten gleich, bevor Dick mit Mr. Mackenzie anrückt. Na dann, nichts wie los. Ja. Auf okay. Beeilung. Okay. Na komm, Timmy. Okay. <lacht> Während George, Timmy und Anne mit den beiden Paläontologen Richtung Strand fuhren, hatten Dick und julien den Herausgeber und Reporter der kleinen Zeitung von Kieran auch zur Höhle gelockt. Also Jungs, ihr habt Glück, dass gerade saure Gurkenzeit ist. Sonst würde ich mich auf eine solch haarsträubende Geschichte nicht einlassen. Sie werden es nicht bereuen, Mr. McKenzie. Da drinnen in der Höhle ist etwas, ich schwöre es. Naja, schon gut. Wir werden ja sehen. Da vorn, Mr. McKenzie. Sehen Sie das? Diese große Spur im Sand. Donnerwetter. Was denn das? Sowas habe ich ja noch nie gesehen. Ja, es ist wieder die Dinosaurierspur. Die haben wir schon mal gesehen, vor ein paar Tagen. Also, holst der Kuckuck. Hier wird doch kein Urvieh herumlaufen. Naja, dafür gibt es bestimmt eine ganz vernünftige... Ah, da hinten. Da kommen Amanda und die anderen. Die können Sie gleich nach der Fährte fragen, Mr. McKenzie. Das sind die Fachleute. Amanda, Jim, wir haben die Spur wieder gefunden. Die Spur des Dinosauriers. Sie ist also wirklich wieder da? Ja. Sieh dir das an, Amanda. Ist diese Spur etwa... Echt? Also, diese Spur ist wirklich, wirklich ziemlich ungewöhnlich Natürlich ist sie echt, Das ist eine, eine Sensation Wenn Sie das in Ihrem Blatt schreiben, Mr. McKenzie Wird man Ihnen die Zeitung nur so aus den Händen reißen ah, ja. Sollten wir nicht mal in der Höhle nachsehen, ob da ob da etwas drin ist? Vielleicht der Dino Ja. Also, ist das ja nicht gefährlich? Vielleicht schon Bleiben Sie hier, während wir mal nachsehen, okay? Nein, nein, schon gut, ich komme mit Bin schließlich nicht Reporter geworden, um mich zu verstecken, wenn es interessant wird. Was ist das für ein Geräusch? Welches Geräusch? Ach, das wird ein Fischer sein. Oder ein, ein Tourist. Vorsicht auf den Steinen dort drüben. Die sind ah. ziemlich glitschig, weil sie bei Flut vom Wasser überspült werden. Woher oh, wissen Sie das, Amanda? Waren Sie schon mal in dieser Höhle? Nein, natürlich nicht. Ich, oh ja. ich sehe nur, dass die Steine mit Algen bewachsen sind. Hier, ich habe etwas gefunden. Ein Dinosaurierknochen. Komm weg, dann Timmy, das ist nicht für dich Donnerwetter Das ist ja ein riesiger Knochen Ist das wirklich ein Dinosaurierknochen? Also, der Knochen ist zwar groß genug, um zu einem Dinosaurier zu gehören Aber um sicher zu sein, müsste man eine Analyse durchführen Hey, ich finde hier ein paar Abdrücke auf dem kleinen trockenen Absatz Komm da weg, Julian. Du zerstörst vielleicht wichtige Spuren. Können Sie die Analyse bitte, bitte woanders durchführen? Ich möchte nicht warten, bis der Dino nach Hause kommt. Ja, der wäre sicher sehr erfreut, dass sein er Mittagessen schon zu Hause auf ihn wartet. Ah, schnell weg hier. Ben, warte doch. Bleib hier. Bleib hier. Warte. Ja. Also, ich schreibe meine Geschichte auch lieber irgendwo, wo es warm und trocken ist. Glaubst du, Sie haben es uns abgekauft? Hm, sieht fast so aus. Ich hoffe, die machen genug Wirbel in der Öffentlichkeit. Wir müssen nur noch behaupten, dass die Spur und der Knochen echt sind. Kommen Sie. Ich lade Sie auf einen Kaffee ein. Da können Sie mir alles über die Dinosaurier-Spuren erzählen. Willkommen, Mr. McKenzie. Na schön. Fangen wir also an zu lügen, dass ich die Balken biegen. Gern tue ich das nicht. Schon am nächsten Tag brachte Mr. Mackenzie die Geschichte auf der Titelseite der kleinen Zeitung. Sofort stand die Höhle im Zentrum des Interesses der Dorfbewohner. Und zwei Tage später war im verschlafenen kleinen Karen der Teufel los. Das Dorf und besonders die Dinosaurierhöhle, wie sie jetzt schon hieß, wurde von Touristen und Reportern belagert, die hofften, einen lebenden Dinosaurier zu Gesicht zu bekommen. Der Bürgermeister hatte für den Nachmittag eine Pressekonferenz angekündigt. Dick sonnte sich in dem Gefühl, den richtigen Riecher gehabt zu haben. Doch Julian N. und George hatten ein ungutes Gefühl bei der ganzen Geschichte. Seht euch das an! Ist das nicht das Größte? Alle sind hier, um den Dino zu sehen. Ja, mhm. Den bis jetzt kein Mensch zu Gesicht bekommen hat. Aber die Spuren, julien ja. die Spuren, die wir gefunden haben, waren doch eindeutig. Und was war mit dem Knochen? Dick, ich, ich will dich ja nicht enttäuschen. Aber findest du nicht, das passt alles etwas zu gut zusammen? Was meinst du? Naja, erst finden wir die versteinerte Dinospur, Dann hören wir von dem bevorstehenden Bau des Flugplatzes. Ja, und urplötzlich taucht eine frische Dinospur auf. Ihr meint, das ist irgendwie alles getürkt? Könnte doch sein. Erinnerst du dich an das komische Gespräch, das wir mitgehört haben? Ja, jetzt fällt es mir wieder ein. Sie haben davon gesprochen, dass sie Kinder ausnutzen. Die haben vielleicht uns gemeint. Ach, ihr habt doch keine Ahnung. Wieso <lacht> sollte jemand das tun? Wozu dieser ganze Aufwand? Ja, genau. Hallo Kinder, wollt ihr ein T-Shirt kaufen? Toller Aufdruck, oder? Dinosaurierhöhle in Kirren. Sonderangebot, nur drei Pfund pro Stück. Nein, vielen Dank. Na, überlegt's euch gut. Die Dinger gehen weg wie warme Semmel. Wirklich nicht, danke. Es ist jedenfalls ein Mordsgeschäftig. Und ich weiß, dass ich in der Höhle Spuren gesehen habe, die merkwürdig aussahen. Merkwürdig, ja? Ja. Ein Dinosaurier ist eben ziemlich merkwürdig. Diese Spuren sahen aber nicht natürlich aus. Es sah so aus, Als ob da schwere Taschen gestanden hätten. Schwere Taschen? Ja, so als ob etwas transportiert worden wäre. Und da es wohl kaum der Dino war, der seinen Koffer gepackt hat, müssen es Menschen gewesen sein. Ich habe allmählich das Gefühl, dass Männer und ihre Leute dahinter stecken. Wenn man vom Teufel spricht, sieht mal, da kommen Männer und im angefahren. Was machen wir jetzt? Genau. Also, naja... Also gut, mal angenommen, ihr habt recht und es steckt irgendwas dahinter. Mhm. Wie wollen wir das beweisen? Wir müssen irgendwas finden, bevor nachher die Pressekonferenz anfängt. Also ich schlage Folgendes vor. Ann und Dick lenken Amanda und Jim ab. Ja, und George und ich durchsuchen ihr Auto. Gute Idee. Ja. Vielleicht finden wir was. Na dann los. Hallo Amanda, schön, Sie zu sehen. Hallo Anne. Hallo Dick. Hallo. Äh, uh, Jim, ich wollte Sie noch was fragen wegen dem Dinosaurier. Es klappt. Los jetzt. Ja, komm, zum Auto. Mist, abgeschlossen. Und was machen wir jetzt? Ach, ja, keine Ahnung. Versuch's mal mit dem Kofferraum. Er ist offen. Sie haben vergessen, ihn abzuschließen. Habt ihr was gefunden? Ja, Dick. Hast du mich erschreckt? <lacht> Tut mir leid. Anne er hat im Ende und Jim zum Bürgermeister geschleppt. Also, habt ihr was? Ja, allerdings. Seht euch das an. Der Kipsabdruck eines Dino-Fußes. Damit haben die bestimmt die frische dino an der Höhle gemacht. Ah. Und hier Hat's ist der Knochen. Was? der wirklich echt ist? Ich werd verrückt, Leute. Seht mal, hier ist ein Tonband. Oh, wollen wir wetten, dass auf dem Tonband fürchterliches Tiergebrüll zu hören ist? Die haben uns also wirklich reingelegt? Ja, allerdings. Und jetzt fängt die Pressekonferenz an. Den werden wir aber die Suppe versalzen. Los, kommt, Leute. Ja? Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben uns hier versammelt, um eine Sensation der Paläontologie bekannt zu geben. Das Schwindel, alles Schwindel! Wie bitte? Die ganze Dinosauriergeschichte ist ein ausgekochter Schwindel! Und wir können es beweisen! Hören Sie sich das mal an! Das hört sich ja Unglaublich! Bitte. Bitte. Oh. Bitte. Meine Damen und Herren, bitte hören Sie mir zu. Bitte, Herrschaften, beruhigen Sie sich doch. Und wozu wollen Sie etwa abstreiten, dass Sie die ganze Geschichte erfunden haben? Nein, das will ich nicht. Es gibt keine Dinosaurier in Kirling, Jedenfalls keinen lebendigen. Sie haben das alles inszeniert? Ja, das haben wir. Ich bin dafür verantwortlich und ich möchte mich dafür entschuldigen. Besonders bei den fünf Freunden, die wir ohne ihr Wissen diese Sache mit hineingezogen haben. Ja, wie haben Sie das gemacht? Ihr habt euch für die echte Dinosaurierspur interessiert. Die können wir nicht mehr untersuchen, weil der Flugplatz gebaut wird. Da haben wir eben eine falsche Spur gelegt und gehofft, ihr würdet die Sache im Dorf erzählen. Und dann würden sich die Leute so dafür interessieren, dass sie Unterstützung für ihr Projekt bekommen? Ja, ganz genau. Und es hat ja auch geklappt Meine Kollegen sind tagsüber mit dem Boot zur Höhle gefahren Und haben das Tonband dort abgeladen Und die falsche Dinospur gelegt Außerdem haben sie einen Diaprojektor laufen lassen Und den Schattenumriss eines Megalosaurus davorgestellt Den habt ihr dann in der Nacht in riesiger Größe auf der Felswand gesehen Ja, und da haben wir prompt geglaubt, es gäbe wirklich ein Dinosaurier in Kirin ja. Es tut mir leid, dass du enttäuscht bist, Dick Aber genau so war es. Dann haben wir den Knochen in der Höhle deponiert. Und wozu das alles? Wir brauchen etwas mehr Zeit für die Untersuchung der echten Dinosaurierspur. Bitte, bitte, Herr Bürgermeister. Lassen Sie uns noch vier Wochen Zeit, bevor der Flugplatz gebaut wird. Also, äh, äh, äh, ich finde, ich finde ja, also ich, ich, ich weiß nicht. Hallo, Herr Bürgermeister. Unterstützen Sie Sie. Geben Sie sich einen Ruck. Ja, Der braucht schon den Flugplatz. Genau, völlig richtig. Na, geben Sie ihm schon die Zeit. Genau. Also, Herr Bürgermeister. Also schön, vier Wochen. Für die Wissenschaft muss man Opfer bringen. Könnt ihr mir verzeihen? Es tut mir wirklich leid, dass ich euch so beschwindelt habe. Aber ich sah keine andere Möglichkeit. Naja, ja, uns ist ja nichts passiert. Hm. Außer, dass ich mir jetzt ziemlich doof vorkomme mit meinem Dino-Glauben. Das geht jedem Wissenschaftler so, weil seine Theorie zusammenfällt. Dick. Mach dir nichts draus. Ich wusste doch gleich, dass an der ganzen Story nichts zum Fürchten sein ja, kann. Dafür konntest du aber ganz schön schnell laufen. Wo <lacht> laufen? Wo läuft eigentlich euer Hund so schnell hin? Keine Ahnung, aber wartet mal. Was hat der denn in im Maul? Er hat sich den Dino-Knochen geholt. <lacht> um <lacht> Gottes Willen, er zerstört einen echten Knochen. Das müssen wir verhindern. Timmy! Ach, lass ihn nur, George. Timmy hat sich eine wohlverdiente Belohnung geschnappt. Ein Straußenknochen aus dem Zoo. Ach, der Knochen war auch nicht echt? Oh, es ist ein echter Knochen. Nur eben nicht von einem Dinosaurier. Timmy hat eben gleich geahnt, dass an der ganzen Sache nichts echt ist. Wir sind die besten Freunde, ja. Yeah. Uns heuen, und wir durchforschen alte Gemäuer. Wir sind hier Rätsel auf der Spur, wir lösen sie, Glaub mir nur.